I, I, I, I, I, Okej, nu sitter vi här då med två av medlemmarna från ISEX. Vad är det ISEX gör egentligen Emilia? Ja, alltså man tror ju typ att de får ligga mest på sektionen. Men eh, det återstår ju att se faktiskt. Det är kanske är något vi ska fråga dem om. Ja, det känns ju som att alla, man har ju sina funderingar och fördomar och allt möjligt om de olika kommittéerna. Mm. Så det är väl lika bra att fråga dem. Och vad de säger om hur det är att sitta i en specifik kommitté. Mm, den så, låter ja, så idag så har vi då med oss Johanna och Hilda. Och ni sitter ju då i I6. På vilka poster? PR-chef. Är Johanna? Ja, det är jag. <laughs> och jag sitter som ytterchef, Hilda då? Yes, hur är det att sitta på era respektiva poster? Vad säger du Johanna? Eh, jag tycker det är skitkul. Eh, det är mycket att göra. Jag tycker inte, PR är bara... Lägger ut lite bilder. Sen syns man kan ingenting om grafiska eh, saker. Eller att göra bilder. Men eh, det är jätteroligt och lärorikt. Och det är mycket som händer hela tiden. Och man är, har alltid ett litet finger med i spelat. Så det är helt En följdfråga för dig. Mm. Vilket program har du valt att redigera i? <laughs> eh, <laughs> jag, jag, jag är för snår på att köpa någonting. <laughs> eh, Pixle.com Mm. Och sen så Kalva.com är jättebra. Så det är jag jobbar Vet du hur det ser ut bland de andra PR-cheferna? Har de gått lite mer al in eller? Ja, de har köpt för köpa. <här> <här> men äh, jag överlever. Jag <här> <här> tror jag men Det är väl nog bra. Hur kändes det att skicka in första bilden till i ryden då? Det var press. Det var jobbigt. Jag, alltså, jag tror jag har tio olika editions på den sidan på min dator datorösa. Alltså. Det var så mycket detaljer och grejer att hitta fram och tillbaka. Um, men det var väldigt roligt ändå. Hilda, ah, din pass? Uh, det är säkert skitkul att sitta så mycket. <laughs> Än så länge jag har inte gjort så mycket. Men uh, det, det kul, det får vi vara med liksom ändå. Har du några stora djupplaner på gång då? Några stora idéer? Jag har ju börjat spåna att jag kan sova kvällarna. Då sitter jag och, och skriver upp idéer. Så alltså, det finns idéer men de är inte så bra. Jag tycker det är mitt Men <laughs> <laughs> det är att de lämma göra men det är många som har mycket idéer i vår kommitté. Så att det är nog inga problem att fixa roliga gicke. Och bara liksom ett förtydligande. Av vad gör ett sexmästeri enligt ert eh, reglement? Stök. Vi ska ha sittningar, vi ska ha gask, vi ska ha kul. Ja. Och se till att alla andra har kul. Och hur mycket stök har det blivit? <laughs> <laughs> har inte märkt bingo? var är ju sjukt alltså. Jag tänker det. Vi, vi gick på hårt direkt. Man är ju stök just när man kan få en bingo. <laughs> Ja, nej det har inte varit så mycket stök än. Men det kom. Ja, nej det var ju stök inom komiteen, men inte. Kanske. jag eh, inte så stökigt heller. Nej. så att, Men vi har storslagna stökplaner kan jag säga. Mm. Oj, det kom. gud, berätta. Har ni något specifikt så här, storslaget? <laughs> <där>? <laughs> Hur mycket? Eller vi med ja. det? jag den inte alltså. Förlåt, alla har något att säga här. Uh, men uh, vi har ju bokat uh, en planer på att ha ta taket i stan. Uh, för vår kära ölskäft har jobbat där och har kontakter. Mm. Så då kan man boka hela taket och så kan man få lite uh, ja, men, uh, riktigt nice kvällar med uh, lite drinkar och lite dans och DJ lite mm. mycket. Uh, ja, det är mycket stark utlovas med <laughs> taket. Uh -huh. Nice, dude. shit vad kul. Nej. Men vilket är det ju, som ni ser mest fram emot att få hålla om corona släpper? Egentligen så att det museum om det alldeles ja, göra, så. men det känns ju Ja, för när vi spelar in den här podden så är det ju ändå våren och sista mm. lastperioden som är igång. Och det är ju nu som I6 kanske egentligen har som mest att göra. Ja, när CM verkar ju vara... De hade planerat i alla fall väldigt bra mm. liksom Så det är varit mm. kul att kunna förverkliga kanske deras planer eller nya planer. Liksom. Det Men det är bara kul att ha någonting. Mm. Planerar, ja, alltså vi har ju så mycket så här. Det här ska vi ha på det här temat på en sittning. Vi ska det här temat på någon sittning. Mm. Bara för att hålla en sittning med något tema hade mm. varit kul. Mm. Mm. Men är inte så sugen på att hålla typ. Eller jag har hört vissa andra skolor som håller ändå så digitala sittningar liksom. Det är, inte, det är inget ni har funderat på eller är sugna på så. Jo, men det har vi. Mm. Vi var ju väldigt nära att hålla det istället för ET-hänget på JIA. Mm. Så då hade vi egentligen först tänkt ha en digital sittning. Men när JA kom upp som möjlighet så kände vi att det var roligare att ses. Men eh, vad är utvärderingen från JIA då? Det var ju ändå ett första R om man säger så. Eller ett första live R i alla fall. Ja. Nej men det var riktigt bra, tycker jag. Eh, det är svårt. Det var inte vi som höll i det på riktigt. Eller så. Här. Mm. Det var mest bara det till. Så det var väl lite svårt att... Så här, man visste inte riktigt vem, vad någon skulle göra. Liksom. Ja. Men jag tycker det är ett liksom. det bra Det var punkade som liksom. du kan. Ja, det var väldigt kul att se hur bra alla tog ansvar och samarbetade och hur bra det funkade. Sen var det synd att man fick inte mingla med alla fina gäster så mycket liksom är som att mm. sitta på din plats. Så man hade gå kul att snacka lite mer med folk och varit mer skön. så Men det, det var ändå väldigt roligt. Mm. Och Väldigt hjälpbart. Quiz, utfärdade man, gick en master också. <laughs> Asch, okay. Jag håller med, jag tycker det var skitkul alltså, För kunde man inte kanske fråga Då kanske man kände igen bilden eller så. Vi hade ju väldigt Jag och Emilia trodde ju verkligen att vår grupp Hade vunnit, så det är när vi inte hade <laughs> oss, Vi ställde ju nästan oss upp där Och sen var det inte alls vårt namn som ropades upp Då blev vi... vi är ganska tacksamma för att de inte ropade på ett lagnamn någon andra sidan ja, jag Vad hade vi jag. för lagnamn? Nej, men det kanske vi ska hålla lite på Fanny, tycker ja, du? Det... Det som händer där. Det, <laughs> det som skrevs på pappret stannar på pappret. Stanna på pappret stanna det tycker låter som. Men det låter ändå som att vi trivs väldigt bra i, i sex. liksom så. Men om ni hade sökt någon annan kommentera Vilken hade ni sagt Eller hade ni sagt någon? Jag har blivit väldigt suger upp nu när alla börjar snacka om här mottagningen i Nollko. Liksom. De börjar planera. Jag blir så jag blir rustig med alla mm. Förstår det. Jag har ju då också förberett en, en, en, två casefrågor här. Ehm, som jag tänker att ni ska få svara på så gott ni kan. Online. Oh, <laughs> yes, så ehm, tänk att ni har ett ARR där ni ska servera briost. Ehm, men dagen innan ARR så hittar ni inte ostarna i kylen på Bond. Er budget är slut. Hur löser ni detta? Oj, att inte lägga ut jag skulle ha hittat henne i här som tappar båten bara, mm. Du får stå för detta Ja, Nej, så bara, man hade ju sprungit gata upp och gata ner För att hitta de här jävla begöterna Eller den äter Men Då har mm. mm. jag min följdfråga Tror ni att det har varit en kommitté Eller tror ni att det har varit någon intern Typ en partiet Vad, Vem hade nu lagt skulden Nej, på det här Jag tänker det hade ju att någon av oss som varit lite fulla. Typ så bara. Åh oh, vad gott för brygost. Så vågade <laughs> ja, det här. <laughs> <laughs> men det hade ju lätt kunnat vara. Kuku eller Rusty som hade jävlas också. Mm. Jag hade ju tippat på det. Det hade ju typ kunnat finnas en film. Typ när Kuku. Ja, okay. har, har typ slängt dem i container. Bara för jävla. Mm. Sen har sin ficka eller ja, någonting. Jag har problem med men jag har ju tippat på att det var en helt enkelt. Mm. Mm. Så kan vi bipa bort kommitténamnen och se. Mm. Undrar kan det vara mm. <laughs> <laughs> mm. Inte en helt dum idé. Ja, är vi nöjda med det svaret? Ja, det finns ju ett rätt svar på den här frågan. Mm. Det här har ju faktiskt hänt. Nej. Men det är kanske inte <laughs> era gamla patienter <laughs> har berättat till er på så här, Det här hände 16-19. <sighs> Nu ska jag inte säga exakt när det var för att jag tror att jag kommer att säga fel. Men det var någon gång hösten när vi satt in i alla fall till olika kommitté. Så ni får nog helt enkelt fråga om hur de löste det, tänker jag. vi rätt Ska vi ta det andra caset också eller? Ja men vi kör. Ja, vi kör. Um, nu är ju då corona ett minneblott kan vi ponera. Ni ska hålla ett fett arm. Obegränsad budget. Viktor låter göra vad ni vill. Hur ni vill. Hur ser arret ut? Vad vill ni göra? Först och främst så måste man typ flyga in folk med helikopter eller någonting. Mm. Mm. Och så, så här flyga upp till en riktigt fett så här. Mm. Guds någon... igen. Ja. <laughs> <laughs> eller någon skydskrapa typ mm. landa på gotiga towers mm. eller någonting. Eller typ Dubai. Mm. Vi köper en sån där del av en ö ute i Dubai. som är palm du vet. Ja. <laughs> och så, så att man har världen som ja. fäster. Så kan jag ha en sån här strandparty. Mm. Mm. Eh, börjar vi med? Vad vill vi göra mer? Så jag tänker en uh, ubåt som kommer. <hågård> så liksom så här. Du, fest på ubåten. Mm. Jo men vi kan alltså privat. Och kan inte uttala det här. Ja. Kan <hågård> så <Såna hågård> ah. kan bara ligga där och reda och ta ut folk som vill åka ja, längre och ut. Är det alltid, och, Nej men de okay, bara pendlar hela ah, dagen. typ något rev. Ett konstrukt barriärrev liksom mitt utanför Dubai. Och sen så får höra för vi kan få Vi får Kalle Mång. <laughs> <laughs> <laughs> det är ju Kalle Kalle är vi riktigt bra komiker så det är så det låter ju superkul. <laughs> jag tycker att eh, ni som sitter i styret som lyssnar på det här liksom känner själva hur taggade ni blir och så liksom funderar ni lite blir nästa gång h ska äska henne kanske. Jag tycker att det finns egentligen inga det finns inga hinder. Nej gud vad Dubai där har man inte med masker och sånt ju nu med corona eller? Nej kanske inte. Oh, gud, nu kanske jag säger fake news här. Vad ser du vad jag har sett på, på Instagram som är i Dubai göra? Ja, ja. Och jag tänker mm. bara för att spice it up, liksom. Man köper en biljett för hundra spänn. Men så får man tiotusen skick pengar. Bara för att gå mm. på lyxgatorna och köpa mm. sin väska mm. eller någonting. Mm. Mm. Mm. Mm. Det ser ju inte gott till så för jag har en amerikans väska. Men <laughs> fall, mm. Har du någon mer fråga Fanny jag till? är supernöjd. Mm. Jag håller med. Jag håller med. Har ni någonting ni vill förmedla till lyssnarna? Ehm i 6 redan nu. Ja. Nej, men snyggt ju. Det bra. tack så jättemycket för att ni ville komma och vara med i detta pålovändet. Tack själva. Så Nu sitter vi här med våra andra gäster och det är ju från IF. Emilia, vad kan du om IF? Eh, jag kan att jag är bra på att skada mig i IF-sammanhang. <laughs> annars kan jag inte jättemycket. Så det ska bli väldigt kul att höra vad våra gäster har att säga idag, helt enkelt. Så ni kanske kan börja med att bara presentera er med namn och post. Ja, Jakob Jul heter jag. Sitter som cheerleader i IF. Vad gör en cheerleader då, Jakob? Ja, allt mellan himmel och jord. Nej, men det är väl gyckelansvarigt, först och främst. Har du något drömgyckel som du skulle vilja få igenom? Ja, är, jag har ju en liten lista med goingar. Ingen ja. speciell person i kommittén som du vill utsätta för nu? Anna körde ju och så Anton fick åka på den varje gång. Ja, det är väldigt kul. Jag tror att det är min med... Gästan det här som får ta den lite som kanske. Är <tryck> jag som nästa person som ja, är med Det är ju då jag, Gustav Karlsson. Och sitter som waterboy. Vad jag gör. Jag kommer ju då tydligen få åka på. De dåliga rollerna i våra gyckel. Men sen så ansvarar jag även för. Att Göteborgsvarvet blir av. Under sektionens namn. Så att ja men sektionens medlemmar får. Lite sektionskläder att springa i eh, och, vi, och lite så. Vet du vad de har sagt om Göteborgsvärvet i år? Jag känner mig väldigt dåligt uppdaterad, insåg jag nu. Ja, vad gäller? Eh, det ligger ju då i vanliga fall nu under våren. Eh, men de har skjutit fram det till eh, augusti, eh, augusti-september. Det är lite dömt att i år så krockar det med vår kära heltid. Ja, ah, oj. Nej. Det är så pass. Jag vet inte vad som är lättast att flytta fram heltid. Eller flytta fram Göteborgsfarvet. Jag har snackat lite med Göteborgsfarvet. Så ja, vi kan vara något inne där. Vi får se. Jag tänker, vilken tid brukar Göteborgsfarvet vara? Det är också en bra idé. För det är ju där på förmiddagen. Ja. Så, och vi på sektionen är ju väldigt snabba. Ja. Så uh. Där hinner ju vi innan ja, heltid. Det är verkligen en bra morot uh, Att oh ja, få oh ja. snabba på sig liksom. Jag tänker att det också lär skapa Rätt många roliga karatefyllar Sen på kvällen liksom, Om man har sprungit Jag är snällare för ut uh, det också blir. Gör, Speciellt när om man har förfäster Som det har varit tidigare året Som mm. vi två då, då kan det ju bli riktigt kul Man kanske kan få in något litet göra det till ett krök och löp, Hela Göteborgsvarvet <laughs> Så kan man liksom ha uh, förfäste Under tiden Ja, jag har för att vi ska försöka med det här i alla fall. Ja, helt klart. Men okej, okay, som Waterboy, vad är favoritvattnet? Åh, oh, det är ju då skulle jag säga det polska vattnet som min kära kollega oh. här till vänster, Shareleader, har introducerat för mig. Annars skulle jag säga allt som är gratis spons har vi fått en hel del av waterboy. Skrapa ihop lite. Vi jobbar med spons. Ja, men det, vi i har ju sagt att vi ska försöka vinna den här närvarotävlingen. Så att eh, vi får ju börja ta tag i det här. Ja, det går väl så sådär. Mm, det gick ändå. Jag har ändå varit med på en del av de här eh, man gör själv grejerna. Mm. Men nu har jag inte varit med på senaste. Men hur har det känts? era två två där? Det har varit väldigt kul. Det... Var det som ni tänkt er? Jo, ungefär. Det är, det är ju lite annorlunda mm. i och att vi uppdelar det i mindre grupper. Men det är fortfarande extremt kul att bara få springa med gäng från sektionen. Och sen får vi ju... Då får man ju verkligen träffa folk som man kanske inte varje dag träffar i umgås med. Både vi men även dem. Så allt blir ju nästan bättre på plats. Det förstår jag. Men jag tänker... Um, vi pratade ju lite här innan och ni gick ju en jäkla massa steg för inte så länge sedan. Um, har det visat sig på något av liksom, närvaron i IF på sina egna arv kanske? Ja, den tog lite strick. <laughs> ja, vi är väl en sargad kommentera eh, från att kanske har varit de bäst tränade till att ha blivit de ah, som inte alls kan träna. Ja, det såg ju väldigt lätt ut när i 20 dog iväg med sin eh... Tyckte ni det så lätt ut? Nej, lätt såg jag kanske inte. Duktiga in. på att få det och använda. Ja, Men det är så kul att du bara får utmana sig själv. Ehm, se vad man klarar av. Var gränsen går. Och, ehm, Men ja. ni körde ingen löpning? Ni valde att gå. Nej, det gjorde vi inte. Ehm, var alltså, det någonting ni pratade om om ni skulle köra löpning? Eller vad som fick er välja välja gång? Det är mer kanske främst att det är liksom en... Så här, en, en en tydlig challenge som finns mm. som, som man ska göra. Man ska göra ja, det. Är, man, man ska ha gjort det en ah, gång nu, ja, livet. Ja, liksom. ja. Um, sen har ni också haft ett litet sidodor som håller på fortfarande Det är just nu, paddelturneringen. Mm. Vi hade ju hört från väldigt många att paddel var något som många positioner önskade. Golf och paddel, det är i Anas. <laughs> <laughs> <laughs> Exakt. Alltså, ja, då var detta ett smidigt sätt att lösa det på. Du, är ni själva med? Jag är inte med, tyvärr. Mm. Uh, ja, jag kör faktiskt. Jag, blir... jag själv, du... du kör? Ja. Du går Vilken där. liga ligger du i då? Nej, jag och uh, Kalle Manga som jag spelar med. Vi var nog lite uh, över... Uh, vi överskattade oss nog ganska mycket. <laughs> vi satt oss i mittenliga och... Uh, Ingen av oss är särskilt doktigt. Det är väl inte så svårt. Hittills har vi nog inte... Inte plockat ett... Nej, Det är något uh... Ja, det är otroligt vad vi har med. <skratt> <skratt> <skratt> Nästan så har jag inte Delat med mig av detta men... Ja, det är ju jätteroligt ju. Jag ja. tycker ändå att det är bra att liksom, det finns Så här Så här kan det också vara Vi är inte supermänniskor mm. Även om det gör väldigt ont det, kanske. Så. Vi, vi andra är ju inte jätteskolt Över den här prestationen är... <skratt> Men ja, det är ju redan för sent Nej, det... <skratt> det är Det är tufft alltså Det, det ska man inte skita med Egentligen <skratt> men <laughs> jag ska ta ett förskjut i det här. Ja. <laughs> eh, sen ja har ni några tankar med paddel igen? det kanske inte ni vet då, om den kommer fortsätta? Jo men jag tror vi är lite inne på att ja, men, om det eh, uppskattas positionen att ja men, kunna, kunna hålla det vid varje läsperiod. Mm. Ehm, det, det är ganska smidigt för oss och för alla som spelar och för av vår samarbetspartner att hålla igång det här. Så om det finns uppskattning så... Ja, tror det finns intresse så tror jag att det är mm. inte några problem. Konkurrera ut ligan? Ja, exakt. Det är där. <laughs> Tanken var lite att det skulle vara mer av en introduktion om man var sugen på paddel men inte riktigt vågade. Ta det steg. är det jag säger nu när han ligger i ståan. <laughs> det är inte du som har valt fel, det är alla som är. i ja, är med dig som har valt fel. Det, ja. De skulle vara till Chalmers. Exakt. Oh. men Det är tråkigt som ett koncept också. att Nu måste man inte ska vara på plats. Liksom. Alltså, det kan man göra med alla saker. De ska gå in som konsulter till dem och komma med och förslöga det. Ja, ja, shit. Äh, jag kör inte på till så jag Ja, vi tänkte väl att vi skulle gå vidare till den sista delen. Mm. Det är att vi har förberett lite casefrågor. Vi talar eller... tala om konsulter. <laughs> <laughs> mm. Exakt. Ja. Vill du börja med? Mm. Äh, ska jag börja med första frågan då? Kör vi säger att ni ska ha ett löp. Och sen så har ni sagt innan att det här löpet ska vara för alla. Alla ska kunna vara med på det här. Det är inte speciellt högt tempo. Så ni kommer springa typ till trädgårdsföreningen. Och så köra lite övningar och sen springa lugnt tillbaka. Sen när ni då har sprungit ner. Ni har kört övningarna. Så kommer en sjukt heksig person. Och vi har kört om att vi borde köra allt spurtar. När vi ändå är här på grusplanen. Vad gör ni då? Låter väl den här hetsiga personen springa av sig? Mm. <laughs> ja, det inget hindrar ju den personen från att dra lite ja, runt om själv. Hur mm. tänkte ni att du ska motivera den här personen till att köra själv? Nej <laughs> ja, men det tror jag den här personen sig själv utmärkt. Sen visade det sig att den här personen då är också väldigt duktig på att övertyga många andra. Så den får med sig 10 av 30 personer. Och att dra den här äh, lilla löpningen. Hur tänker ni då? Ja, <laughs> det är det enast lite andra problem. Då kanske man får dela upp äh, ansvaret i äh, det här arrangemanget. Att några i IF får helt enkelt spörta, med, spörta. <laughs> Och de andra fortsätter i det tidigare tempo. Ja, det var så bra. väldigt roligt. Den här hettiga personen det var ju någon jag. Ja, <laughs> den kan det. vara väldigt häftigt när det kommer till ja, träning. Jag, jag kan det kan vara därför du det skadade dig. Du slutade då. Det alla som gjorde det. Alltså. Jajamän. Så du har vänt på ett helt. Jag ser väl, alltså. Det, det är en bra för min del. Andra var jättegentlig. <hets> <hets> <Kanske. hets> um, ja, men vårt andra kris egentligen är ju. Det är ju mer ett. Ja, det har inte hänt. <laughs> Men, Men det är... hoppas jag hoppas ju att det kommer att hända Exakt. snarare. snabbare. Ja. Eh, så på nere att corona är ett minneblott. liksom. Alla är super och ni har super mycket pengar och sponsor hela fandon Vad blir all det? Jag är ju en förespråkare för volleyboll, skulle jag säga. Och det har jag även hört att många andra positioner är. Så jag tänker att varför inte hyra hela Kviberge eller Halland eller yes. eh, och Ha en liten turnering mm. eh, med ja, slutspel. Ja det hade varit riktigt kul. Ja det var verkligen att vara med. Eh, det är inget som hindrar att ha en efterföljande pub. <laughs> sportpub om man kan kalla det. <laughs> ni är en VF. Ja. ja exakt. Kanske, vad vet jag, ni vill inte köra vf typ. Där är vi en riktig beach. Sverige är ju inte liksom. Begränsande. Äh, är det då facit på frågorna? Nej. Ja, det är liksom att så här, man kan tänka utanför boxen. Och vi hade oändligt med pengar. Ja, ja. resurser Varför, är det varför stanna i Sverige äh, inom oh, Sveriges gränser liksom. ja, Exakt. Och där är medelhavet, nedelhavet. Fyra strand. Får ni hela sektionen. Men ja men det här är ju inget man vill gå misstånd. Äh, så... Skrota alla andra planer jag har. Så drar vi alla ner till. Ja, Med i mm. Ja men det, jag tycker det är, som, ja, det är skitkul. Jag är lätt på. Mm, har ni bra. någonting som ni vill hälsa. Eller ord för IF. eller Häng på låset till nästa tisdags upp. För det, det kommer bli riktigt riktig skoj. Snyggt. Ja men då. Var vi klara här Emilia. Jajamän. Tusen tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack tack. Så Emilia, två intervjuer in. Hur känns det? Ja, shit, superkul. Jag tycker det var jätteroligt. Vad tyckte du? Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Och framförallt så tycker jag det var väldigt kul med den här casen som de mm. fick svara på. Mm, jag kände att jag blev taggad på båda. Men vad tusen ska vi inte bara slå ihop det då? Ja, det, det finns ju stränder äh... i Dubai eller? Alltså, vi, alltså vi, jag tänker ju att i, vi måste ju försöka få styret att ge de här personerna mer pengar. Ja. Det... Och jag tänker att ett samar I6IF är givet. I-I-F-6. Sex. Sexif. Mm. Sexif, ja, kanske ändå bättre. Och vi har ju faktiskt fått en insider i styret. Precis, så att, eh, nu kommer det lite juicy information för er som har varit sugna för lite sånt kan man ju säga. Mm, exakt. Den här personen har ju då valt att vilja vara anonym. Så att ni inte ska veta vem det är. Men ja, vi kör på den intervjun nu då. Let's go! Då vill jag hälsa välkommen till i anonyma källa från styret 21. Vi har ju lite frågor som vi har tänkt oss ta upp här idag. Så vi drar väl igång direkt, tänker jag. Ja, som sektionens granskande organ då, då, så har jag ju gjort en liten undersökning här på styret. och har ju insett att det är mycket skitgöra som görs som vi inte ser eh, utifrån då, som sektionsmedlemmar. Så hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger ner på att städa upp efter dina kommittémedlemmar skulle du säga? Tre timmar förra veckan eh, totalt eh, som, jag, som jag skulle vilja lägga ner. Jag blir väldigt mycket på vad jag har att göra när jag inte i skolan eller om det är annat på schemat liksom. Äh, men äh, ja, absolut inte mer än tidigtimma. Jag skulle inte vilja ligga. Man ser ju er sitta på sektionsmötena och då verkar det ju som att ni gör någonting i alla fall. Äh, jag vet faktiskt inte riktigt vad alla gör ur min kommitté. Vill, äh, vi alla väldigt splittrade roller, i åsikter och olika åsikter också. Vi vet ju då att från förra året så fanns det kvar väldigt mycket pengar då på kontot, sektionens konto då, efter corona och så, när mycket blev inställt. Så jag tänker, har ni i styret kanske undnat er någonting för de här pengarna eller liknande? Eller vart har de gått egentligen? Eh, vi hade ju... En liten, ja som man kalla det, en helg kan man säga efter att vi har haft i e konfer där vi bara hängde alla tillsammans och haft ett femkamp med lite olika tävlingar. Eh, väldigt roligt. Eh, vi har också haft mellommys och bara liksom chillat, ätit god mat och druckit massa goda drinkar och så. Får ni inget dåligt samvete över att ni spenderar sektionens pengar, ja att ni använder er då? Det är klart att man ska få dricka drinkar, men det är frågan med vilka pengar. Så hur känner du kring detta? Alltså det går väl lite till och från skulle jag säga. Man känner ju såklart ett ansvar mot studenterna och mot gruppen. Och mot högskolan också såklart. Men hittills har jag inte känt att det är någonting som har tänkt med faktiskt. Så det är väldigt skönt. Get it on.